Натомість чіткішою, більшою і об'ємнішою стала церква. І ось мілена вже стояла біля входу до неї і вдихала прохолоду тьмятного нутра. Це була дивна церква, покинута і висохла, як дерево. Ніби і не церква зовсім, а якесь містичне дупло в якому живуть душі мертвих ос. І Мілина боялася, щоб ті оси не покусали її, але не рушала з місця, бо їй водночас було і цікаво, і приємно стояти тут, на краю невідомості, небезпеки, чарів, чогось дивацького, вигаданого і справжнього. Мілина чула, як Олівець рівномірно шарудить по папері, додаючи малюнкові чи будові нових обрисів і деталей. А наступної миті хлопець звів на неї очі і всміхнувся. Мілина всміхнулася у відповідь. Олівець далі зашарудів по папері. Мілина попрямувала зі своєю сімейкою додому. На столі у своїй кімнаті вона знайшла готовий малюнок. На ньому упізнала місцевий костюл, а біля нього сутулу постать отця Лавра. Мороз пройшов мілининою шкірою. Малюнок був ніби живий. Нагадував спогад про сон або і сам сон. Моторошний нічний жах, у якому Ніби й немає, насправді, явного жаху, але там і тут з'являються і зникають зловісні тіні. Мілина зрозуміла, що незабаром усе дуже зміниться. Тієї ночі їй приснився сон. Згори вона бачила себе маленькою і гарною. Як стоїть поміж зелених трав, у дивовижній долині, що пахне молоком і свіжою землею. Побачила вітер, овець, схоже на них каміння. Почула нерівне і мелодійне звучання їхніх нашийних дзвоників і затишне гудіння джмеля, який саме збирається вмоститися на товстій квітці конюшини. А поза себе – Побачила гарного і приємного чоловіка, не знайомого, але рідного. Він тримав на руках маленьке ягнятко, а Мілина плела вінок із стократок і дивилася поміж хмари. Вона намагалася видивитися там свою бабцю Замиславу і діда Леона, і їхню потойбічну таємницю. Мілина прийшла до тями і побачила над собою нахилене обличчя бабці Зимислави. «Мілинко, я у вісні бачила Леона. Він виростив велику стократку з запахом літнього молока і смаком чорниці, порічок та лісової малини. Він кликав мене за собою і сказав, що змучився чекати. Я Мусила пообіцяти, що вже йду. Цієї миті до кімнати вбігла Кассандра. Знову, знову, завула вона, я бачила у вісні тата. Він сказав, що міленин чоловік називатиметься так само, як і він, Септолеон. І ще казав про овець, сир і смарагдову соняшну траву. Наступного дня не знайшли. Бабці змислави. Вона просто зникла, ніби розчинилася десь у повітрі саду, поміж стовбурами дерев. Усі знали, що вона пішла до свого Леона, але ж очевидно, без тіла й усієї собачої зграї, якою теж неможливо було догукатися. І ось усі розбрелися, хто куди огорнуті легким містичним сумом, мружечись від сонця, яке того дня було особливо лагідним і багатозначним,